Velkommen til God Nyhets podcast. Jeg vil gjerne begynne med en motivasjonstale. Jeg vil minne deg, kjære lytter, om at du kan endre det. Du kan gjøre endringer du trenger i ditt liv i dag. Ikke vente til morgen. Ikke vente til 1. januar. Du kan gjøre endringer i dag. På en dag til en annen, så kan du gjøre en endring. En endring som du trenger i ditt liv. For i, dag, i morgen, kan du bli en helt annen person. Det er sikkert mange som er spente på hvordan dette kommer fra. Som eksempel så var jeg den 5. december han fyren som klagde. Jeg klagde på andre mennesker, manglet forståelse. Kunne for eksempel ikke fatte hvordan folk kunne være så dumme og klare å knuse skjermen på mobiltelefonen. Jeg sa det til meg høyt, til andre mennesker i samme rom som meg. Så sent som den 5. december så sa jeg jeg skjønner ikke hvordan andre mennesker kan være så dumme å knuse telefonen sin. Så Så gjorde jeg en endring i livet mitt. Allerede dagen etterpå. 6. desember gikk jeg fra jobb, klarte omsider og gjør ändring i mitt liv. Endringen som gjorde at jeg sluttet å klage, sluttet å ikke ha forståelse for de så knuste telefonen sine. Jeg klarte det. Jag glapp telefonen och i et bitte liten blick så svevdan och så fick jag tag i den. Jag fick tag i den. I alla fall fick jag tag i dexle som ligger runt och passe på kortarna mina och höll telefonen fast med hjälp av en liten magnet och är trackan till mig i en voldsom fart. Jag ville inte missa den och så gled själve telefonen av magneten och är kände det långt långt långt in i morgon när han träffade baken. Jeg kikker på han, han lå meg skjermen var spent, tok han opp, jeg snudde han, knust. Faen. Sånn gikk det, Steffen Borgårdsen. Sånn gikk det. Da vet jeg hvor du kan henvende dig for å få fiksa den igjen. Jeg må høre. Det er jo en lokal man her som driver med litt sånn telefonfiksing med, med hjelp fra ovenen. Ja, ja. visst i helvete Svein du, Magne Pedersen Svein Magne Pedersen er din man. Kan du, du ringe meg? Alt du trenger er å ta med deg en venn med kreft Så har du Så fikser han telefonen Så fikser han telefonen Stemmer det? For dette han er Jeg vil si han er nevneverdig knust <laughs> Det er bare litt oppi tuppen der Nei, litt tuppen Han er jo fra med hele, hele. Også hvis du ser en i rekt i lys Så ser du deg i sprekk Helt fra nede og opp ja. Fra nede til opp Fra nord til sør fra nord til sør. Fra sør til nord blir det. Mer. Det er jo også er sikkert riktig. Ja. Faktorenes orden er like kjellig. Rett og slett. Velkommen, min venn. Jo, jeg ser du. har forandret dig. Hva sånn du? Ja, det er er fuckt, jeg det blir ha sagt nu. Alltså det jag hej, jag klippte mig ju här för ett par ugor Det är det du så. Fullt kul för 3 sekunder id höllte telefonen uppe efter att en minut sån andakt med at, det, at man kunde förändras. Ja, ja, ja, ja. Ja, Som guldfisken alltså. Som guldfisken där. En litet annledes guldfisk. Ja, på gott och ont. vi ska snakke lite om olika ting idag, men jag vil börja med med å bare svare på det du sa Og så, ja. og så har vi litt ha-ha rundt det okay. Men nå er, det, nå er vi ferdige med det Ja, jeg føler jo det ja. Jeg er jo med det Jeg har for første gang i mitt liv sett Analseks Jeg har jo også klippemyndighet I denne her duon Eller den duetten Så det er mulig at det er et øyeblikkstillet her sånn. Vi kan gå inn en avtale Jeg skal ikke si analseks mer i denne episoden Dersom du lade den analseksen være Men jeg kommer til å si analseks hvert andre minut ja. Bare skyder du det helt av det blodet hvis du klipper meg vekk Det, det, vet, jo bli, <laughs> det vet jo ikke jeg Det så kan jo sånn. bli en hullete sak dette her En luftig podcast Men ja. på første gang i mitt liv har jeg sett en episode Av noe som heter The voice som går på TV Det jeg, følte jeg faktisk ganske mye med på ja. Litt hvis, motvillig til å begynne med men. Husker jeg rett da du sa at du heide på En sånn liten sånn kortvokstid med skjegg Jeg tror ikke han så kortvokst ikke min skala, i hvert fall. Han fremstod kortvokstartfall som jeg... Kan godt være mm. Thomas var min favoritt, ja. Ja, det var han som vant. Å, han vant? Ja. Hæ? Hvis Og jeg faen... så faktisk siste episode. Det er ja. som å lese siste siden av Agatha ja. Christie-boka, det der. Ja, litt sånn. Det er kanskje mye sånn der morro på starten, da. Det er jo på... Eller vet, er det sånn på The Voice at man har mye man, man kan gjøre i første episode? Nej jeg tror de gjenger gjennom et ganske streng sånn ei... Uh... Ja, så det er ikke bare å... Jeg kunne ikke bare møtte opp det her liksom. Du kan ikke bare møtte opp det her Det står i mørket og så Nei For jeg synes det var feil seier her Åja oh, 100% kan, Var det han Sebastian James du heide på? Nej, jeg heide på hvordan det er jenta her ja, har ikke sett så mye på det Nei men, men... Det, For det var jo den Den episoden jeg så Det var jo den siste episoden Hvor det var to mennesker igjen Ok Ja, det, den så ikke jeg For det var på nei. lørdag det Ja ja, eller jeg så det väl ikke på lördag. Jag såg det på söndag det. Är det priset? Ja, ja, var det gick det. Du läste resuméer på text-tv? Ja, det är ja, ja, nog sånt, ja. sånt, Men jeg syns alltså det är det är ju No vet inte jag. Hvordan... Könsdiskriminering vill ni nästan se. Si. Får det en man vant? en man vant, ja. Me too. Ja. Ja, ja. Det og så har jag sett farmen. Och ja då. Ja. Så jag som inte har gångar tv, för mig så blir det en sån en Eh, ja, det... da har jeg gjort då i sett årets uh, position då? Ja, det vil jag säga. Si. <laughs> deg... eh, reality tv kan du ha alltså. Ja. Inte vem mig att Erna Solberg inte klapper Når det er Nobels fredspris utdelelse. Jag tror du och Karl var kompisar. Ja, men den är inte någon sån Karl grej var en sån annan. Men jeg har vært vært det har ju varit med Karl. Var med Karl och Nobel. Karlsnak. Ja, det är sant. Och jag i Karl har han har tagit lite plats ann. Ja. Men egentlig så skal jeg komme med en rettelse Oi. Og Nesten det, Dette her er så nære Jeg kan komme med, med en Jeg skal se si en unnskyldning Nå er jeg smabla til meg Til deg Er det den der 40-sona? <laughs> Nej det er ikke 40-sona den, den er jeg ikke helt <laughs> <Nei>. <laughs> Jeg klarer på Men jeg mener å ha nevnt at jeg sa en gang At det var et visst uh, Pizzautsalgsted i centrum Ja takk Christen. Väldigt gött at du har det på din agenda för det är ja. nämligen på min nå. Ja. Fordi sa... det det stämmer ju inte. Nej. Den er den är inte i centrum ändå. Nej. Det skal den... jag fan med lovar där. din jävla hatt ja. i natt. Jeg Jag föreljer at att vi och så lågt in i den här i detta tema. Ja, så avväpnar ju på mode mycket av temperamentet hos dig. Ja, förli att det. Eh, vi satt gått, vi vet oss där, vi satt att så kan det bara gire det mer upp. Men här är helt kvart. Jag har inte haft någon. Det har gått diskussion har där förleden, det att det också mötte en uh, illsint man som kommer lösbansmode med och lägger sig lite flat. Nästan. Det kan lösas med ja. ja, det. er Ja, det är rätt måte av att det kan man på situationen. Men jag jag var det jag som på något uh, sätt ja ja. Du, du bare... <laughs> så, så jeg på en måte, du er den ildsynende mannen Og jeg kommer løpe mot deg for å legge meg flat <laughs> Så det er jo det er sant. min had... sak der Men det er ikke noe domino i sentrum enda Men det vil komme, det, de vil komme ja. ja, jeg føler jeg er innenfor når jeg det Ja, for jeg hadde jo en liten sag Jeg sa vi skulle snakke litt om i dag Som var litt om Steffen ja. Og at det er mange som sikkert ser på deg Som en hyggelig kar egentlig Som til deg tid til andre og Som man kan stole på i tunge stundene Og ha med seg i krigen egentlig da jag är ju helt eh uh, då har jag då kommer jag ut av det. Visst att det är intryck ju Ja, hjemme. men det svår kint och det var sånt. Eh uh, Det var dööverlyttre, vad jag säger si hej. Ja. ja. Nu ska jag säga si hej på Tainsfog. Är du hör gått i skola och sånt som var på eh uh, Obama var nere och hilstade på Nelson Mandela sin begravning. Det tror jag jag fick med mig. det? Nej. Det var en man som som tog på sig dövötolkerollen. Ja, ja, ja, förlåt mig med, med det. Ja, ja, ja, ja stämmer det. Det är practical joke alltså. Det ja, är bara att han levde det där. Nej, level 10. Ja. Äst vi i alla fall här förleden mitt i Kristiansand centrum, jag hade gjort något så skälden som påtåg mig ett för ett et, uh, chaufföruppdrag. Mhm. Mm Och det det gjorde egentligen jag. Kan nei, jeg, og du ikke, jobber jo i transportbransjen jeg, jeg, jobber, jeg, kan kjøre, Send hende, nei, jeg sender andre til å kjøre Du kjører en del bil selv For å komme til mitt arbeidssted ja. ja. Du på. kjører langt for å be andre om å kjøre lenger yes. det, er, det er ditt visikkort Godt visitkort. sagt altså ja, Det skulle jeg hatt på visikkort ja. mm. Men i alle fall så stod jeg forleden midt i Kristiansand sentrum Skulle hente pizza Etter det her skjort for oppdraget mitt Det var kaldt og jævlig Jeg skulle egentlig bare rett bort til sånn en boo Pizza og show, har du hørt om den? Det er en sånne... brakka som står Det er en brakka med en ovn på, ja mm -hmm. Kanskje verdens beste pizza Skal jeg tørre å påstå Jaha. Veldig, veldig, veldig god Jeg vil tørre å påstå at i gitte Så er det en bedre enn yeah. Så, I was heading for this wagon Jeg mm -hmm. tenkte Hadde ikke åpnet enda sånne, Jeg tror de hadde sånne siester Midt oppe etterpennende der, mm -hmm. akkurat når jeg kom Så tänkte jeg Min venn, han som jeg trodde var min venn Steffen Borgårdsen, mm. fortalte jo meg just Her forleden mm. Du vet kanskje, at, mitt mellomnavn er jo Iskariot det, det. Er, I alle fall Men jeg tror det er fornavnet, faktisk <laughs> Iskariot, Steffen <laughs> Der sto jeg da Og leide jeg til domen oss Gikk rundt i ringen, jeg googlet For så kunne jeg ikke, jeg kunne ikke finne Hvem jeg leide Gikk rundt dette nye som du refererte til Og tenkte Steffen, har du ikke lyttet meg om dette her. Så jeg gikk en runde til Men er, er vi har fått det på å regne nå At jeg har sagt at ja, ja. det er Domenos i Men så tror du det var jo feil Og tror du var ferdig med den saken For jeg er ikke ferdig med den saken Jeg gikk rundt der var jævlig kaldt Jeg hadde kun på meg jakke For jeg skulle bare rett bort Og hente pizza Ikke bare i altså, kun, kun, kun jakke Kun genser hadde jeg på meg Jeg, kunne, jeg hadde ikke jeg hadde kun jakke Jeg hadde kun hadde en hette der, genser sånn... En åben hette genser Kun den. Helt naken Helt altså. <laughs> naken eller så og Håret og tær Og det hele så en hobbit Yes <laughs> <laughs> På jakten etter, etter noe rundt Ja Oj, Men jag fattar det inte. Hade du med en sån vän där, en sån där osynlig ledsager? Mhm. Eh, mm. uh, Billeba med han. Ja, <laughs> nej, det är Billebo. Billebo. Vi Bille är bara där och han där är ju din de Billeba, du måste inte tänka sån. Säg henne, Walter Kluge. <laughs> den glömmer aldrig. Nej, vi bestyrde vad det ny och ned. Ja. Jag går och ring, jag går glad till Mhm. Mm kunne ikke finne, der sto, sto at Dominos Kristiansand ligger i voksbygd ja. Jeg tenkte igjen, Steffen, Steffen i Skariot, Eller Skariot Steffen, hadde jo ikke lyddet meg Og gjorde jeg da, jo, jeg til Steffen ja. Og gjorde han da, han la telefonen for faen med ringe Og jeg sender melding, for jeg kjenner litt den følelsen selv Når jeg ringer det, ja. i 8 og halv på en fredagskveld mm -hmm. Så skal jeg et sted, antageligvis og, og enkleste vei Udvei for å slippe å kjøre meg Er å ikke ta telefonen ja. Så jeg skjønte det ganske fort, så når jeg på, så sendte det ganske mye Til melding, mm -hmm. at henne er Dominos du valgte jo ikke å svare på den meldingen heller Enda ja, ja, du, Per nå Per, per nå Så er du enda ikke svaret på den meldingen Nå har jeg Ja, per muntlig ja. meldingkontakt, ja Så spørsmålet mitt var da Det, det siste spørsmålet jeg skulle avslutte Den tiraden med Var hvor i helvete ligger domino hos Kristiansand Og det ligger altså i Våksbygd Kan vi berrefte? Rett utenfor Kristiansand Ja, ikke så rett utenfor Nei, det er jo i kommunen da men, Ja, ja, ja Men altså, her så der var den på plass Der var den Ja, og så var det en annen ting Men det er kanskje ikke sånn Det er litt mer mellom deg og meg da Ja, men det er jo den du er også med her Det er vi som er her hvor, hvor du sa at du hadde hørt på en sånn Altså vår kompis da han, han, Josef God gamle Joe Ja, han, ja. han hadde jo en, en, en fyr på besøk sin Sen så hittade jag det oss. Ja, ja det Og han heter Brian Redband. Ja. Och jag hade ju hört fel för jag trodde du menade en som heter Brian Regan Och vad var vad handlade det han der i samma episoden? Nej, det tror jag inte. Nej. För var han som jag sa att det var en fyr som hade jag lagt ut några grejer på Netflix. Så Brian Redman er ikke en special på Nei, det. det var bare nei, okay. han Regan som hadde det da Du er rett og her i dag for å rette opp i gamle synder Jeg må, altså det var, dette er bare starten på Ja, det er ramert, det er ramert Og det er fortsatt slutten nå, det var det siste jeg hadde Ja, men det er bra ja. Det var godt at ikke det var mer ja. du, uh, prate... Farmen og voice og rettelser ja. ja, det er det Ja, det var det vi hadde for i dag, takk mm. og farvel <laughs> Nei, uh, jeg vil prate litt om hygiene Er det ikke hygiene? Det er for, ikke forrige episode, da var du temmelig oppe og gikk mm -hmm. uh, Før der igjen Før der igjen var du veldig sylt da ja. Og der, det har altså jeg altså fått nå Det kommer nå, ja, ja Jeg har blitt veldig sjuk Artig at du skulle bli så syk jeg, jeg synes ikke det er så artig selv Jeg <laughs> synes det er nesten, nesten gøy Vi har akkurat lest en lang artikel om hva er, eller hva er greia med forsøkelse Og nå, er, ja. nå kan jeg litt om det jeg må høre. Har du, du et triks? Jeg har et resumé av, av jeg egentlig, erfaringen. Jeg glemte egentlig en ting at jeg hadde egentlig tenkt oss å ha en medisindrikk. Ja. Som, ikke, som jeg ikke kan si å komme fra. Nei, det kommer fra... Øst for København. Fra Sør-Øst. sør, -Øst. sør -Øst Ja. Den har jeg egentlig tenkt oss å si å ha noen stykker i dag. Ja. Uh, men jeg tror det ligger etter at jeg dropp det. Hva ja. skal den ta når du gjenger? Ja, det, det kan måtte være for... For har i hvert fall lært at forkjølelse, det har man Det er virus ja. Og så har man det i lungene sine Og i luftveiene sine ja. I lange tider Og virusene, hør her nå Aktiveres som en sånn der ja, Som et virus da ja. <laughs> ja. Av kulle har, har du sett på faen? Det gjør bare å komme seg syre på Altså Aktiveres av Altså hvis du puster i en kald luft som det er mye ute nå da Folk må jo holde seg inne ja. Og jeg har jo liksom tenkt at det der Det har ikke noe å si om du er kald men du, men du kan være kald, men lufta må være varm Ja uh, Jeg er jo helst kald Når, det er, når lufta er kald Ja, det, det henger det. sammen, ikke sant? Ja. Det gjør jo det Hadde du sånn følelse så som Hadde du feber? Svært med feber Sier du det? Ja, det For det er bank i bordet som jeg ikke har fått igjennom Men jeg har ja. drokk en del den der ja. Men det ser ju men så jag tror att det är höllig chack. Jag tror att möberarna kunnat riskerat och bli. Men hade du snödrömmar? Hade du mer snör? Massor vis. Massor snör. Mm. Nästan sån att det det nästan det är sånn det mest nästan bara vatten i sån. vann. Nej, det så du vet ju det fullt ut som att at du har tagit att du har stappat så modellera eller liksom med plastelina eller vad du kallar det da, i alle hål i i, i huet. Äh sånn sånn, ja. ja men sant att jag får att det där är öppet till alla för alltså det är rätt tätt men samtidigt öppet för det, bare, det bare <laughs> så, renner ju framme all hål är fullt det en kontinuerlig en jag kallar ju en jagulation. Det renne och renne och renne och renne. Därför det är sån en jagulation du blir det sprutar inte det var ju det var renne. Men det är rare du är jagulation det var det. du var må liksom måste stå over Ja. <laughs> du var högst kun, uh, for å gjøre noen gravide så må jeg innom kamasutra men det som jeg vil frem til er det at jeg satt på jobb i dag mm. heldigvis så hadde jeg ikke det der tjokke grønne snør nei uh, jeg hadde, jeg hadde uh, hva skal jeg si, jeg var på et, et sted i livet eller en periode i forkjølelsen hvor det var, det var sånn det ranter, ranter, ranter, og jeg snøyd meg og det var, det var seikt og jævlig og alt det der men det var ikke sånn vanlig snør vanlig snør kan du, du blåse hod rett i, i golvet og så kan du bare plukke på opp etterpå Så det er ingenting igjen For det er som en klump Dette var litt mer vannete Sa det på jobb i dag Hva er det du snakker om vanlig snør Kan du blåse på gulvet Og så det opp etterpå? Ja, for da er det sånn, sånn forkjølelsesnør mener. Det er, jo, det er som en ball ja, altså det, det er som en sprettball Men vet du hva det, det er? Ordentlig det er Snør Snør Som det gule forkjølelsesnør Det, det, det var en del vi... av den artikkelen som jeg leste sånn? Ja, jeg skjønner, jeg skjønner jo det Jeg vet at ikke at dette er du vet um... <laughs> Jeg forsker litt da Jeg har ja, ja. liksom sånn tatt en sånn Prøvde å finne ut hva det ikke er Lista er jo kommet helt ned i båndet mm. Og det er visst Det er sikkert mange som vet det men, men nå vet jeg det også Jeg vet jo ikke det er, jo det er resultatet av en Ganske knallhard krigføring Som foregår innekroppene nå Hvor ja. at uh, Viruser overtar Viruser på en måte, De kopierer seg selv alltså övertar de celler Og så alltså kopierar sig själva och så exploderar cellerna ja, ja, men det är sån det som sånn, virusen går in i en cell Og så bara växer de inne där Til växer sprekker också till cella blir mord. Ja, det blir många fler av de inne där. Ja. Og så som en sån här klasebombe så bare infekterar de alle cellerna runt. Ja. Och så och de sånn, det igen sån blir du frisk då? Jo, fordi at kroppen din sier at her er det noe gærent, ikke sant? Men hvorfor sier ikke kroppen min fra før, og bare dette mm, å stoppe meg? Det, det, det tar litt tid. Ja, det skal være det faen litt, det, sikkert. Det var en ganske god artikel, og jeg, jo, jeg har lest den en gang. Ja. Så hvis jeg skal gjennom alt, så blir det litt vanskelig. Men uansett, ja, men sånn, når immunforskjøret begynner å jobbe, ja. så går det angrepp på de her cellene som har virus inne sig. ikke sant? De må bare kverke alt som er. Å ja, og, og litt og da, sånn der, gå in i Nordkorea og sprenge hele landet for å redde verden. Ja, du må rett og, og slett verdens. bare sende hele Hører du, Donald? Det kan ja, være løsninger. Det kan være løsninger. Og så, eh, og så blir jo disse cellene dø, ikke sant? Det blir til sånn som så, hudceller som renner av og flass. Og, altså. Jeg kjenner ikke til det. Ja, ja, det. Det er noen som har det der problemet. Ja, jeg har hørt, jeg har hørt om det. Hvor, hvor da, det må, det må vekk, ikke sant? Det kan ja. ikke bare ligge der. Og i kroppen din slim. Ja. Og så får du det for deg at du må få ut dette slim ikke sant? Ja, det skal jo være sikkert det, ja. vel, jeg føler. Føler det som man. jo, ikke sant? Greia er jo det at jeg kjøpte sånn, ikke sånn en klinik som stender på siden av men sånn en med, med flere små pakker. Ja. Og det var jo halvandet da det, så var jeg tom for deg mm. da. Men det som jeg har prøvd å si noe lenge, uh, er jo han fyren som ikke avbryt, som bare får hele meg stille rolig. Mm -hmm. Så satte jeg da på jobb, tog opp et papir, og bretta det. Mm -hmm. og så, et afiark? Et afiark, ja. <laughs> det er det jeg foretrekker. Det er derfor jeg som jeg brukte kokain i trihugget. Uh, nei, jeg feilbreinte altså vinkelen ditt på det her papiret da Ok Så jeg blåste til Så følte det var noe galt, ganske umiddelbart Og så kikket jeg ned, så hadde jeg altså blåst ut En jævla klasen med sånn her, Rett på pulten Åh, oh, jeg skulle ønske du sa tastaturet Nei, nei, du hadde, hadde jo kastet hele driten ja. <laughs> Nei, rett på, på pulten da Rett foran tastaturet Jeg har jo sånn der, heter det for noe? Touchmose? Nei, sånn, sånn Det er jo Blur. veldig mange vitser med det, der, vet jeg vet ikke Ja men jeg, nå husker jeg ikke hva det heter Er det en RollerMouse Pro? RollerMouse Pro, ja. ja Det er den nette summen med 2.795 kroner det de Er det RollerMouse Pro 2? Eller ja, 3 ja, Med sånn klikk og live-knapp? Ja. ja, det er jo helt nydelig Det er genialt Slutt ja, da, bruke uh, Ctrl-C, Ctrl-V Ctrl-C, Ctrl Ctrl-V ja. Gå vekk, altså det. Eller Command-C, Command Som det heter på Mac mm. Mm. For majoriteten For majoriteten, ja Nei, så det var, det var jo da en pinlig situasjon Det første som slo meg var jo det at Faen i helvete, er det noen som har sett mig Ja uh, Så jeg, jeg Du håpte jo at noen hadde sett meg Jeg, jeg håpte noen hadde sett meg Så ingen så meg så og ropte Hei, kom og se her Jeg blåste faen meg ut snør. I helvete, kom og se Jeg slikker det opp igjen ja. Jeg gjorde ikke det Jeg bare <laughs> Er du sikker? Jeg er helt sikker Jeg slikker det ikke opp igjen altså. Nei, var det noen andre som Du det var, raktet en... ikke det før noen andre hadde tatt det Sånn er det <laughs> å ha fans Ja Uh, Nej, det var ingen som hadde sett det uh, På lørdag klarte jeg jo da å slå sammen kombinasjonen uh, Mannenskjugg Og fylletskjugg mm. For jeg var dum og reiste til på fest på lørdag uh, Jeg gjorde ikke det igjen Nei, du var Det var uh, helt jævlig Men det sykeste var egentlig uh, Når jeg våkna opp søndagsmorgen mm -hmm. Fikk jeg telefon fra, fra sparebanken i Øndersla <laughs> Hvor har du vært? <laughs> I taxi Nei, ref Instagram-moment som jeg andrer litt på. Men ja. Hvordan ble det så dyrt? Å, å kjøre taxi fra, maxi-taxi fra Åsby fra 1.15 til, til rutebilen i Kristiansand. Ja, hvorfor? Men det er en timeskjøring. Det er jo noen mil. Nei, det er ikke fullt en timeskjøring til Kristiansand. Tror. Nei, men det er jo ganske god timesbetaling for 50, 50, han her. Nei, ja det er det. Men han, han var det en kjapp tur innom eh, en vi måtte hjelpe i sengen i Grimstad. Og så var det et knippet som skulle av på... Eh, Rona, faktisk, skulle jeg ja. ha noen ja. Så var jo jeg da siste man som, som tok den også, ja Så det, det var jo 4000 kroner der da Men det så vet vi Kan da ikke oss å ta, ta Taxi Uber hadde vært bedre der, kanskje? Det, hadde, det skulle vært i Norge, altså. Det er ikke det? Det er ikke i Arendal i alle fall, kan jeg bekrefte Ja, ok men eh, det kan være at... Men du kom jo godt overens ja, med han taxisjåføren. Ja, videoen fremstiller det forholdet mellom han og chaufføren ganske mye bedre enn det egentlig var. Ja, og, eller... Han kommer jo godt ut av det, Vill jeg si. <laughs> jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg så fort gjennom videoen i går om <laughs> det var så... Det kunne jeg tørre. Det virker jo som du er en masete, irriterende type. Ja, men han og chaufføren var... Den han... bussen har liksom 15 seter. O du välger på mode att sitta på fånga hans. Ja, det var inte långt innan för att jag satt på golvet helt fram ja. och han. Ja. <laughs> men men det, var, det kan være han tyckt det var gøy. Ja, väldigt. Jag välger det at han syns det var helt okej att köra och köra rutebilen Christian Sande tillbaka stora alene. Mm. Det jeg. Men jeg, det blir jo, det blir ju två forskjellige verdener der på en Ja, det, ah, det skal over det. Men det kan være at ha släppt på Slepp på å ta den regningen selv, altså. Men du har betalt allerede ikke? Uh, Nei det var ikke det oh, Det var forhåpentalt jeg, jeg husker jeg ga en kort til mitt Jeg kan ikke Du ga en kort til mitt Og sendte barn Nej jeg kan altså, ikke Jeg kan ikke helt ta igjen detaljerne altså. Så hvis vi bare kan gå videre Det er det greit. Men det som var litt vittig Var det at uh, Når jeg våkna opp Da søndag morgen Så kunne jeg faktisk synge Ring of Fire Tre oktaver dybere Enn Johnny Cash Klart til Skjøl ja. ja. Nei faen ikke det kom ikke noen lyd gang, men jeg så bare i som klikket i vinkel på Så dypt var det jeg pratet Helvete for en stemme jeg hadde jeg helt, Men den der viskerøsten som man kan ha på søndager der Det er ganske gøy at, at ja, man kan ha Jeg vet at du vil kalle det viskerøst Men jeg skal faktisk, faktisk informere deg Om at det er noe nytt som har Det er akke hvit mm. det, er, det er jo sesongen for slikt Skal jeg spare til var julespesial uh, Rundt mars en gang Rundt mars en gang, ja Med, med det antal uh, akke for men shottrar du också vitt? Ja, det är jag gör ju egentligen därför jag har med årarnas löp lärt mig det att du tar du har det ett shotglas. Mm. Men du tar lite omgångar, du kan dela den den i tre gånger kanske. Mm. Eh uh, det är fett eller sån Ja, men greit. det där är uh, du jag vet att det så det, det er Ja, jo <laughs> Det är väl uh, det det är norsk att ta hela shotten en gången egentligen. Ja. Eh uh, har lärt mig det på mina rundresor runt i världen. <laughs> att någon chottar någon färsk med med en dram där så, så kan du ta den i två tre vändningar. Ja. Og det är ju att anbefalla Ja, at, det kan är själve bak. Alltså ja. vi rädda et liv idag och se si att ja. del chottn i tre du. Del chottn i tre. Men så du vill aldrig angra. Nej, faktiskt inte. Antingen visst du hä något som smakar helt for jävla du måste göra det igen till. <laughs> det det er litt leit. Ja, Men, men då er... kan du bare bara tömma på golvet. Del den i tre då? Ta en, ta en øljager etterpå, ja. så er det jo... Ja, for det var det som var, vet du. Jo... Du vann ut akkurat et møl, ikke sant? Jeg, jeg fikk jo noen, noen av det her, og det ble jo fyrt, stemningen ble fyrt litt opp og alt mm. det der, og så var det snakk om... Jeg, jeg var jo litt ære at jeg ville dele en litt flere. Det hadde jeg gjort på, på triglass. Ja. Og så begynte jeg å ha kjøre på det da. Ja. Så begynte vi også å kjøre det hele omgånga. Og så, så den siste tog der, husker jeg, da var det rett før jeg spørg. Ja, men det er jo där jag blev vuxen man blir inte varit från eller det är ju det från här men så var stämningen var där, är inte sant? Och mycket skötte den sista där skänt ett år. Så så tok jeg jag tag i Jolla och det var ju satt fram någon sån där Joba tror de heter där Jollan eller tror jag sån ja. Joba. Nej, skriver du det då? Den rar sätt. Ja, åh ja. Eh alltså där du har någon med någon vänner från så. Låt oss inte säga si det är från väst. Nej då. Låt oss säga det är från Rogaland, så det ja. er från väst, ja. Mhm. Mm uh, og den den var ikke sånn dritgående Og så bøtte den på rett etterpå men den har reist langt. Ja, det er han Det er kjente Og så tenkte jeg det hjalp det Så tok jeg en god skup med rødvin Så det var jo i salig blanding Så det ikke var dårligere Enn jeg var på På den søndagen etterpå Det er egentlig under Men, Steffen Borgårdsen Min ja. ven Ja Det er et helt spørsmål til deg er det? Hva i helvete Er det du driver med om den? Ja, det er det Den tror du er kort Jo, fordi Jeg har jo blitt stilt i veggs På dette her fordi jeg, jeg synes jo det er litt gøy. Du har jo aldri skrevet noe på Facebook i hele... Bare for å oppdatere litt på deg som ikke er venner med Steffen Borghassen, så legger han til. Ja. <laughs> det synes Steffen er gøy. Har vært, har altså det har vært fem dager nå, og det er noen igjen. Du har begynt med bilddagbog på Facebook, mm -hmm. hvor du, du ble utfordret. Ja, av min stemor. Uh, av din stemor. Ondestemor, som vi kaller det. Uh, Blir <laughs> Nei, at du skulle legge ut syv svart-hvit-bilder Jeg har jo sett folk drive med dette her Ja, men hva har du, du tenkt for når du har sett dette her? Hør nå helt ærlig, ja. hva har du tenkt? Bare tenk svare på det spørsmålet Når jeg ja. ser, ser sånne ting, hva tenker du da? Så jeg vet det så godt Jeg tenker, fy ikke meg? Ja! Det er det jeg tenker Nettopp Det er det jeg tenker og jeg, det, Vet du jeg tenker nå, jeg ser mm. det bildene Jeg tenker, fy faen, ikke Steffen Borgårdsen i hvert fall ja. Du er siste person på hele Føkingsplaneten <laughs> Hadde trodd du kom til å gjøre noe sånt Ja, og Vet ju jag att detta vet alla, är det sant? Ja. Och så blir jag ju därför av av hon stemoder här. Det borde jag visst. Og så, så la jag det ligge på på lunk en par dagar för en en kväll. Alltså jag hinner inte på omedelbart att så. Kan man inte bara tolka reglerna lite sån på min måte då? eh det ja det blir ju inte överskar du valt att göra det det är ju over sånn, ingen sanktioner vi ser på mode ta mig en liten frihet eller, eller to två där sån väldigt så, rätt har du på maila facebook du er otänkt någon du du alle alla du på mode har varit i kontakt med då må uta facebook så, så där blir 15 människor då som, ja. som blir <laughs> som det men då tänker jag vet du jag som ingen trodde jeg skulle göra ja, og dele litt av, uh, av, av mitt liv i svart og hvitt Ja, men det, det er fansene glad i det Så det er mm. bare å... Og få jo umiddelbart reaksjonene fra sånne som du da at, Jeg var jo til å så mye snitt her Så ja. sleng inn en liten spydighet <laughs> Hvor? Nei, jeg var ikke frekk Jeg om du var blitt face-raper eller hacka ja. Og mange har lurt på om har akkurat fulgt 50 til For det er jo gjerne de bildene de, Folk legger ut sånne der svart-hvitt bilder av en, ja, av, en, av en busk eller et eller annet drit Ikke sant? Ja, ja det er jo, jo dritkjedelig Jeg hiver meg på med litt I hvert fall det er litt mer spreke saker Jeg må faktisk innrømme at Jeg har ikke sett på bildene en gang jeg, jeg, jeg, jeg, nei, jeg ble så sjokkert Det var etter du Jeg begynte å så bla lite i psykologi-boka mi og, og tenke at her er det noe på gang ja. Er det i tredjevårskrise som er kommet? Var... Nei, det er vel rett og slett bare En utfordring til meg selv Ja Kjenne litt på det ukomfortable Rett og slett ut av komfortzonen ja. Bli litt mer aktiv på Facebook Ja, det, er, det kommer nok til å holde seg sånn her Antageligvis du, kan ja. du minnes, mm -hmm. for jeg husker ikke om det var i begynnelsen av dette året, eller fjoråret, drev vi med podcast i begynnelsen av 2016. Ja, det drev vi det faktisk. Ja. Da vil jeg bare påpeke at vi har gjort en jævla dårlig jobb, i og med at vi på episode 45 på to år. Men ok, ja. jeg tror det var i begynnelsen av 2017, så skulle med ha gjetter på hvem som kom til å dø. ja. I løpet av året Klarte vi det noe særlig eller? Nei, jeg kan ikke... ikke helt erindre hvem jeg vet da Jeg husker jeg sa noe om uh, dronning Elisabeth Ja, hun henger jo fra meg i trådene nå Ja, jeg, men det var sånn Du sa Snuppdogg Jeg husker jeg sa Snuppdogg Og så ja. var det den andre i Gro Harlem Brundtland <laughs> Ja Fordi jeg sa Kåre Vildokken og sånt da Så sa du Gro Harlem Ja, det stemmer ja. Ja. det, ja Det var veldig, veldig dårlig var Bra inspirert Ja Men men ingen av disse her har jo slått til Vi har tenkt jo, jo dronning Elisabeth og Kåre Willock Var safe bets, ikke sant? Det er dårlig odds altså men akkurat, men akkurat det der når det kommer til dårlig eller god odds Der er jeg litt usikker på hva jeg skal si Dårlig odds, og god sjanse høye, høye odds, odds. Høy odds, dårlig sjanse jeg, jeg, jeg skjønner, jeg kan jo spille på oddsen Ja, ja, ja, jeg vet jo det men, eller, jeg, jeg er ikke så god faktisk, viser det seg men, men det er jo mer andre sin feil Ja, men altså det var Det var lav Odds på de Lag, to av dine Lagevinst? Ja, rett og slett Hvor vil jeg det. si det sånn da? Eller kalle det stor sjanse Stor sjanse for ja. lagevinst? Stor, stor sjanse for du har det rett Enkelt og greit uh, Så langt til ingen av oss har det rett Men det er enda gode triugen til Men det, nå, du skjønner jo nå vi, har, vi ble jo farget Av at det, det var så jævlig mange Mhm så vi trodde det var liksom det nyaste att det skulle bara ske vid toaletten och Vi visste ju inte att det var att det var en, en annan tombombe som stod väntade på på Expo där där, ikring. Och vad hade skulle hett igen så hade något jag sagt Nordkorea. Ja, rätt att skulle det vara. Att ja ja Nordkorea generellt. Men möjliggningen spårde de på 2018 här for för att kan det ju inte hetta på funktionen ska dauva för att det blir fel. Alltså nu kan man inte hetta på om, om det kommer en ny social sånn sosial uh, sånn Hashtag-ord Nei For det blir en sånn mani det jo ja. Hva blir det neste jo, det da? Det bruker jeg jo ikke på å tenke på ja. kanskje, kanskje, det Men, øy, kanskje det blir en krig Kanskje det blir en skikkelig krig Og da nytter jeg ikke med noen hashtags folk, da, da må dere ta dere sammen Da er det bare å Jeg tror, jeg tror det hadde, hadde blitt krig Jeg tror jeg hadde gitt meg fort Jeg tror jeg hadde, for, hadde, hadde jeg levd La oss si rundt Det uh, er jo faktisk bursdagen i april Ja Hva Hadde du det da? Da? La säger si att det bin 20 år då hade varit i april 1940. Ja. Så tror jag jag fort hade hade inte säcken. Had nokken, ja, jag hade nej, jag tror jag hade packat men jag tror bara det sagt, ja, jag är enig i det, for, og ja, det. Og du ikke ändå för och ja, jöde är hur vi geraste en gång. Nej, jag bara sagt, du har du keine anhnung, ja, och så hade Lacht Matisse en fej och sa det hade blivit en liten nazist också. Vinterborger har det blivit. Men det det måste du veta det där som på något sätt fort ute med sabler og och såna höygafflar som altså, ska mm. ta så er sånn opportunistisk nazist, da. Mm. det er det at han, hvis det kommunistene kommer, så er han like liksom. da. Så det er ikke noen sånn Og gjett om jeg ja, hadde tilbered islam, hadde mye Du har jo en liten lue liggende, sa du ikke det? Jeg en karott. Jeg gjør den kanskje. Jeg gjør den men jeg tenker muslivene har en sånn hekla liten sak men jag har jeg sett på på TV-program. Apropo altså. hekla, uh, ganska nu på dig då. Jag är ju en lösa kofta. <laughs> Disk. Den jag angrar lite på att jag tog den på. Ja, øh, det, fordi den den klør en god del. <laughs> jag tror jag på. Uh, att jag rekommenderade det förr egentligen, men uh, den här har du ju sett för. Nej, det var inte med muslim ska väl den i alla fall. Nej, nej, ta det du. Ja. Som ett som ett et, et välkomstskilt. Uh, du minnste sån väldigt fort uh, Nordkorea? Ja. Där har du varit. Der skal jeg nok aldri Med mindre Nei, nei jeg skal ikke det skal ta, Hverken post eller Eller hva heter det for noe? Pro Stryk det som ikke Stryk det som jeg, det som jeg. Uh, Vår venn Jørn Andersen ja, er du på veien, må du? Neida, han, han sier det fastere enn å Askefasten Han har som, blitt litt sånn smalere i blikket <laughs> Han ser ut som om han juster våkner Han er jo Jørn Andersen og Nordkorea holder fast De skal møte et lag I, hva er det det heter for noe? Sør-asiatisk, nei, øst-asiatisk uh, Mesterskap Ja, et, et eller annet Der, Jeg, jeg det som at det var Det er Nordkorea mm -hmm. Sør-Korea mm -hmm. Kina Mhm mm Japan, og det er det Det var de som er med, så det, det passer vel til å være da, okay. Det sørøstiske Har du noen ganger vært på et selskap Hvor på en måte En av de du er en sånn Ok kompis med Finner ut at han skal ta med seg en kompis som du, Eller en av sine kompiser som du liker enda mindre enn han Ja Dette er den, det mesterskapet, føler jeg det Absolutt det er det Øhm uh... Det er jo, altså, Nord-Korea mot Sør-Korea, der er ganske mye innvilder. Jørn Andersen prøvde seg med den der uh, Mourinho-stylen at uh, nei, nei, for meg er dette bare en kamp. Ja. Uh, det er jo ikke det. Du ryger jo. Mm -hmm. <laughs> det var ikke fyrkende for å si det sånn, men uh, det er det sånn. Men, jeg, men jeg, jeg kom til å tenke med en liten ting opp i dette her, at det, det også være, når du er manager, så tenker jeg tenker lett, så litt å være manager for en, for en uh, Roy Keane eller Steven Gerard-type, eller den typen er som du kan gå bort og så brøle til og så brøle, til, og så brøle tilbake igjen og så gjør det, kom igjen nå! Hey! Og, så, og så er det stemning, ja, altså, forutsetningen er at det snakker sånn cirka samme språk da. At du, det, man kan... Ja, uh, Ferguson var jo skotsk, så han hadde jo ikke samme språk som så veldig mange andre. Nei, nei, det er jo det er sant, og hva var det? Han her som er sjefen til Tottenham nå. Mm. Porchettino, jeg vet ikke. Mhm. Han, han kunne jo ikke engelsk da han tok over Santamten Nei Og det var jo også et problem med dem Han ble jo ja, god, god i Han ble jo god engelsk Men jeg ser for det også Det må være temmelig vrient å være fotballtrener Som skal ge opp sitt Når du skal inn der og ge opp nordkoreanere Som ja. er blitt forstra opp på stillhed Men har du sett hun der i nordkoreanske nyhetsankere? Uh, uh, nei ja, ja, Du har vel nevnt over ja, er nevnt Da er det YouTube-klippet Hvor du ser at de kan bli engasjerte der også ja, men da, ja. men nå, Veldig, nå, nå er jeg så nære Nå er jeg så nære Å kjøre en slags imitation Av det mennesket Men jeg, jeg, jeg styrer meg jo Men hun er, hun er svært engasjert Og totalt overbevist om hva som er fakta Rett og galt Fullstendig kontroll på, ja. på Hva som er reelt Forrige episode så nevnte jeg Litt grann om At de, de fleste av mine nærmeste venner Hører ikke på podcasten mm -hmm. Av den årsag de har hørt alle mine vitser ja, før Ja, du er jo et, et Jeg synes ikke, ikke så Interessert i deg da Tidligvis <laughs> Men det, det er noe så eh, Ironisk Ironisk nok En liten tako opp der Ironisk Så fikk jeg dagen etterpå Beskjed at Humla på Grim Hadde hørt på podcasten Ja, riktig Ja eh, På en eller annen måte Så hadde han fått det som Alarmøy Kjennom telefonen Han siste seg på På podcasten og, når, og han hadde hørt på oss da Ja Og det var Det synes jeg var først litt gøy da mm -hmm. Men så man så viste seg det at for det første var det veldig, veldig, veldig okomfortabelt å våkne til min stemme, sa han. Sånn. Så det kommer han ikke til å gjøre igjen. Jo, han må jo ta all ære for at han setter på en oss som en slags vekkeklokke. Det er jo ikke... Nei. Prøv søvnmedisin, skal du se. Nei, men så kom det fram etter hvert at... For jeg ble jo litt, sånn, litt stolt og glad, og, og nesten litt rørt. Ja. Men det viser seg at grunnen til at han hadde hatt oss på var fordi at... Han hadde hørt en podcast, og så hadde han kommet ned en knapp hvor han hadde, hva kaller du hastigheten litt. Ja, dimmer ned hastigheten, ja. Ja, ja jeg føler det. Reduserten til med. Eller? Ja, ja reduserten. Det var noen av ordet jeg egentlig legger etter. Så han hadde prøvd det på oss da, og det fikk jeg høre. Ja. Og det, jeg vet ikke om jeg vil anbefale Sett oss ned på halvpart? Det... Ja, eller 0,5 eller 1,5 eller, eller sånn, det var han girer oss ned et eller annet, i hvert fall. Du, du girer oss ned, du girer ned hastigheden vi prater da. Ja, riktig. Vi hørtes veldig rosaud. Ja, men det gjør dem alle da. Ja, alle ja. sånne som er, sånne som så du har sett på NRK, og du har hatt nyhetene, og så har jeg har aldri ja. hørt meg selv prate så sent før Jeg har jo fått meg kjeft fordi jeg prater fort Men aldri hørt meg selv prate så sent før Kanskje du vil prøve å høre litt etter hva du sier da Men ja. da må man, <laughs> jo, så må man jo sakke ned litt Spole ned bittiggrann, ja. Ja. ja Jeg har erkjent en ting Jeg har sett en del speiler i løpet av livet ja. Fordi jeg pusser tenner noen ganger ja, ja. Det er jo alt Hvis du vasker hendene din for eksempel Så er det ofte et speil i nøyden ja. har jeg den, den fasongen Jeg tror jeg skal ha en stund i, I munnen? Nei, ikke i munnen, oh, nei, i, men, i, men i kroppen Kroppsmessig ja, jeg, jeg, jeg tror jeg skal se sånn her ut en, en, en lengre period, Det har vært Har du om det? Ja, ja jeg, jeg, jeg har jo hatt Spiseforsyrelse i mange år Ikke spiseforsyrelse vil jeg si <laughs> men, men heller en sånn at det har vært øh, Forandringer da Det går opp og ned ja. og frem og tilbake. Men nå har det vært jevnt i en par-tre år Sånn cirka Ja Och nog det är lite så sånn rart det har helt tiden... Hur var tjock någon du? Jeg vet inte, jag har vägt over 85 kg. Ja. <laughs> <laughs> Och det är mycket på mig alltså. Ja, du er jo ju höjer du? Nej, vet du, det ligger för jeg har akkurat kommit tillbaka en del om till två. Jag var jag var långt där nere på 181 en halv en stund. Oh, ja. Og så fikk men, jeg nettopp. Men tilbake igjen, så du er verdt 1,82 Og så er du verdt ned på 1,81,5 Ja, og så har jeg endelig fått komme tilbake igjen til 1,82 nå. Fikk du tilbake det laget med hårene og fødderen da? Ja, det, det kan være at det, det ble litt sånn Sånn hard hud under denne ja. herren Men det var Det Jeg har liksom alltid hatt et sånt bilde Litt sånn en idé om at det er liksom I forandring hele tiden, dette her kroppsskredet ja, men nu har jag stöd det støde, så du också har jo sett lik ut i stor grad så länge jag känt i alla fall så har jag inte fattat mer lite det siste. Ja. Jeg... <laughs> det, det kan jag ha ett tal som bevis. <laughs> ja, men um... Men vet du, du, du har ikke, du har du har den tanken någon gång att du på något du i en sån stabil? Jeg har aldrig varit så billig. Jag har lagt pomme varje dag sedan fjärde klass tror jag. Ja. Jeg tror det, men det de plager meg jo ikke nei. Og det er det som irriterer meg litt Når folk er tjukke og klager og det, er sånn, det er tjukk og det er genetisk får, Så får de også litt sånn syndromer ja. og, og det er i hvert fall ikke genetisk Det er nei. Da må jo få, folk få fram å gjøre noe med det selv Hvis de sier og synes at jeg er for kjukk ja. Så må jeg gjøre noe med det selv Da må mm. jeg slutte å spise Da må å... Å gå på pizzajakt uh, Det må jeg Eller så må jeg gå mer på pizzajakt Uden å finne fram ja. er... nå, nå kommer det fram hva som egentlig har skjedd der Ikke sant? Ja, ja Du jeg helt er... snik Slanket meg Rett og slett. Din jævel Det var det, var det Du, jeg så en nyhed her forleden mm -hmm. Mm -hmm. Som jeg så på fjernsyn Litt viktig at jeg begynte å se nyheter på fjernsyn men det er noe sånt Er det det som var det slow motion, Grønne? Det var slow motion, ja, ja. ja det, det er riktig. mye forbi ja. Ja, Det, det, det kommer litt ut av intet der men, men jeg måtte jeg, ja, ja. sammen Jeg har en liste da, som jeg ser litt over ja. Kjøreplan Ja, sånt. Steffen er skjefen Skjefen <laughs> Hva uh, sa du for noe, Dr. <laughs> Dyrego? Um, beklager å trekke fram Donald Trump Er det sant? Spør deg da Skal du ta han Ja, men det er, ikke, det er ikke han vitsen handler om Det er rett og slett at Donald Trump Gikk her forleden ut Og han har Jerusalem som Israels hovedstad Det er du sikkert for meg Ja, jeg, faktisk så har jeg vært øh, Jeg var jo med på det møtet Ja, ja. det var du som sa det at, mm. la, oss, la oss be Det er vel ikke få uh, Det er ikke mange men, mm. <laughs> I dette rommet Som vet mindre om Nei. Israel med det jeg vet jo litt grann om Israel, da. skal jeg være 100% ærlig. Men... Ja, men kjenner du historikken, og, og, og Palestina, og, og Vestbredden, og Gaza, og Jerusalem, og Tel Aviv, og dette? Ja, jeg føler det egentlig er greit. Men jeg jeg trodde ikke du kunne det. Jeg vet ikke, jeg vet ingenting. Nei. Jeg vurderer faktisk også å spør skulle ha, jeg, jeg kjenner til en som kan en del om Israel, så tenner vi kunne ha han som, som gjest en gang. Jeg vet for eksempel at uh, for å få så mange venner om kunne under første verdenskrig, så ja. lovte England, den geografiske porsjonen der av, av Midtøsten, til både jøder og palestinere samtidig. Det er litt tomt. Ja, og så bare, kort, Kortsiktig. Det var litt kortsiktig, men de var litt i nøden akkurat da. Altså, jo, jo. Bare, hvis du blir med oss nå, så, så det var det noen penger som skulle lånes, og det var noen soldater som ja, ja. skulle herjes. Og, og det, det noen... den israelske herren, det kødde du foran ikke med? Nei, du gjør det, vet du. Nei. Men de sendte jo en sånn... For alene, vi kødde ikke med noen herre. Nei. <laughs> alle som er herre, det er mye på at si. du altså, Politistyrken i eh, New York Er verdens Sjuende største vepnede styrke Eller vepnede organisasjon Sier du det? Ja, så det er jo det er en, en massiv gjeng det der Da er de på vår side ja, det, Vi har alltid vært glad i New York Altid vært glad i New York ja. Og de det, lovene de har der og de reglene Altid støttet dem Altid vært, vært på, på New York Mhm mm um, når går jag jag var vant med Nora han godaste Trump anerkände Jerusalem som Israels huvudstad. Mhm. Mm så gick det ju att skaffa där nere. Ja. Eh, ja. de de blev förbannade, vet du. Palestina klickar ju fullständigt. Ja, det blev fransk tillstånd där nere Ja, och väl så det vill jag säga. Si. Det blev rätt så ett västbranden tillstånd. Ja, västbranden tillstånd det. Ja. Rätt osslett. palestinsk tillstånd Ja, palestinskt tillstånd när det är västbanken för vet og... du henne de gör den. Sikkert hjemme hos deg selv da Ja, det var det du gjorde og det trakk, trakk jeg en ganske Direkte rød linje til Dersom du hadde sendt meg et brev For eksempel, som du ofte gjør ja. Der du skriver at Jeg har satt barn på din mor Og nå skal jeg bli din stefar Og din onkel, eller hva, faren du hadde blitt mm -hmm. Hvordan skal jeg da ta igjen på det? Jo, jeg setter fyr på mitt eget hus slett, ja. For å ta igjen på det Nå skal du fra meg få din jævel ja. Og det er så, jeg skjønner ikke greia jeg tror det bare koker over, det De er så sint, ja Det blir lemmen Ja, rett og slett, de bare, bare Men, Po, så er det ja, så spekker det. Ja, det hørte du en liten po Jeg, jeg det, det var sånn jo no, når du sprakte ja. <laughs> ja, det er jo deilig å sitte her, da mm. Mm. Men, Altså, ok, de har sine utfordringer der med, med, med, med Jerusalem og, og alt sånt Og sin emestring og sånt Kom ut døra her nå Ja Gå ut døra nå, og prøv å fyr på noe som helst da Ja, du får jo faen en fyrstykk til å tenne noen gang Aldri Nei Det gjenger ikke Det var ikke hippie guy motherfucker hadde funket Nei, det er veldig kaldt Rett og slett Det er vår, det er vår øh, krise <laughs> Det er vår krise, ja Og det kan være krise nok er, Jeg, er så, lei. jeg så lei av den kula Jeg kom ut i dag Jeg gikk fra mitt kontor og ud Og der jeg knuste telefonen som jeg innledningsvis nevnte så ble jeg så, jeg var så forbanna, for det var så kaldt og ja. jævlig at det, det, det. Ja, vi snakker mye om den kulla og furter litt om det, men det er et sånn forsvarsverk, altså. For det, det holder mye rusk unna. Ja, jeg liker ikke å gå med jakke. Nei. Jeg, jeg, jeg liker helst altså bare kun genser, <laughs> som sagt. Nei, jeg, jeg liker å ha selvfølgelig da en, en, en begynner med en boksershjott, så en bukse og et par lodder, og du, du er ikke Lodde, Jeg er hei sokke er Hva er Lodder, Lodde er tjukke sokke, nesten sko Lodde er tjukke, tjukke, tjukke. Sånne russiske uh, ullstømling ull Nei, ikke, ikke de der fra um... Stalingrad Ikke Stalingrad, det heter det fra noe mm. oppi Kaukasus, ja. uh, ikke de Du tenker på der, men, men uh, Lodde er Peter Schmeichel skulle lage sånn en gang På, på Discovery Channel, har du hørt noe sånt Peter Schmeichel han er, jo, seg... han er jo delvis polskan, er han ikke det? Han heter jo Peter Boleslav, Schmeichel Det er sant mm. Ja, det är sant. Fast inte när jag tänker på. Ja. Jag hade ju uh, har morranti hadde... på skolan. <laughs> I polsk. I polsk. Nej, jag så När Gott Ho i de, polsk, på skulle de lägga en sån europeisk utgåva av Dirty Jobs. Oh, Og det har de ju i USA med okej succé. Okej succé alltså. Men, okay, okay, succes, okay, i men ja. så glömmer du med att Europa så är ju det är ju helt det är väldigt bond. Ja. Och så sätter den Peters Michael in i den här i det där ullväveriet. Mm. Og da jobbet jo noen sånne gamle, krokete russiske kjerringer Babushka kjæringer. kalles det Altså, de, jo, de var jo sikkert ikke mer enn 16-17 år gamle Men, men de så jo ut som de hadde overledd alle fire verdenskrigene, ikke sant? Bare med nød og neppe ja. Og så sendte de hans Merkel inn der Og det viser seg at han har jo Han har hatt lite det de siste halvpartene i livet sitt da, i hvert fall ja. Så det ble tungt for henne der, det ble varmt Og det ble, vi <går> de måtte jo ut Vi de de måtte det, ja, det var ikke Han er jo en liten nettmann, så det er ikke noe problem. Ja, ja, det var ikke noe problem det. Men 2,08 på, på kneståndet der. Han tror jeg er tung. Ja. Nei, så, så det var Hva var det du skulle si om det? Jeg bare Lenge seg sett på Peter som er ikke det i Russland. Så. Ja. Hvor var du? Nei, hvor var jeg? Jeg tenkte kan jeg skulle til på uh, de fem. Å oh, ja. Før det, mer? så har jeg en god nyhet. Ja. For til dere som har savnet det julekalender. Vi julekalender. Ja, the. Det. Ja ja, di. Jag ja. mm -hmm. går på TV? Ja. Ikke på någon av NRK:na eller någon av TV2:orna. Vi har vi har Det går på en av TV2:orna, men inte en Nei. av de du känner gott. Nej. Dansk TV2 Charlie. Dansk TV2 Charlie kan du få med dig alltså. Är ja. det sant? Nei. Det är helt sant. Jaha, okej. over är den. Jag har en sån internetbaserad TV-lösning någon gång, hur om jag vill se det stemmer det. Så, Før så hadde du vært inn. Ja. Som jeg var med å betale litt på. Egentlig, som så fort få du var med, med å betale, så, så bytta du. Så stengte jeg den. Ja. Men dansk TV2 Charlie kom jeg snublet innom her om dagen, og da var det julekalender på med dansk tekst. Oi, hva var det? Så, jeg synes jo det var rart ja. at de tenkte at dette her, vi tar den i årguter. Vi, vi tar den der norske. Det er, er sært. Ja. Hm. Men den går noe der i hvert fall, hvis ja, ja. du er... Hvis du er ute etter og... Hvis du er I de du vil Og YouTube ikke virker for dig Eventuelt så kan du Ja, du kan se på YouTube Ja, ja Helt sikkert Rett og slett Jeg har en uh, En bror jeg ikke skal se navnet på mm. Rett og slett Som forleden hadde funnet For nå da det at det På Pornhub Så, <laughs> så finns det en store ja, Du kan handle rett og slett pornhub ja. Han kom på besøk til meg i går Med en Ponnehub kan Ja. Eh, det blev då kommenterat att jag hade besökt flera med Vanjeng med Ponnehub Nej, det var det var Hans som hade det och det blev då tagit upp att i vilken sammanhangen kan du gå med en i? Nej, det var jo helst. Helt härligt. Som besökt mig över tid, ja. Eh, ägaren sa på den på butiken. Mm. Du blir ju så når du midt i haten du stannar mitt i melkraden med Ponnehub loggon på bröstet. Nej. Kan jag bekräfta på hans ja, inre jeg... altså, en bror, jag känner inte namnet på. Men det er klart i denne delen av byen så er jo han her Pedersen Han er jo hissig ute da Han ute med moralene sine Det, ja, det er han Dersom du ikke er de helt store innvendingene Så gjeng jeg på de fem det, Vi kan godt ta det nå For det, det som jeg har igjen Det, det er, er tidløst litt, ja, men, ja, men det er bra Det, er bra. Mm. det var sparmende tidløse til en tidløs episode mm. Dette er ikke en overskrift Men det er annonsørinnhold Fra Tine Slik skal avansert teknologi fange opp Kjem det et ord som jeg virkelig ikke liker å bruke mm -hmm. Promp og rap Fra norske kuer ja, Hvilke, Hvem er det du ikke liker kuer? Hvilke eh, ord er det du ikke liker? Ordet er promp ja. Jeg synes det er veldig rart Du kan bruke fys eller fjert Eller, eller gas eller avgass eller, men, men, du, En gang så kalte du det for en forbikjøring I en setting her ja, det, En forbikjøring er altså en, Hvis du er skikkelig, skikkelig dritt trengt Og du har og du stoler på at kroppen klarer å sortere <laughs> Rett og slett, og du har avhøring helt ut i enden av endetarmen Og du fiser, så blir det forbikjøring Og det lukter du ut ganske fort Men i alle fall, Tine sier da Slik skal avansere teknologi Fange opp promp og rap fra norske kuer Ja Og så tenker jeg først og fremst Jeg ser for meg og... noen sånne plombøy-løsninger her noe, noe propp, er det er en promp, eller noe Ja, nei, du snakker om å fange det opp da ja, men altså, inni kua, meg, tenker sånn, jeg, jeg. Meg, jeg meg, Ja, stopp det, men ta det ved roten Aha. Men jeg tenker, hva skal, skal de gjøre med det Når de, altså Jeg ser for meg at de setter opp en svær sånn Innefra og skanner og så ser det Ok, der kommer prompten ja. ut Det kunne jeg fortalt helt gratis mm -hmm. Antagelig smø billigere enn Og der kommer raben ut Men hva skal du, de, skal de, de gjøre det? med det Du har forsket litt på kuer selv Nei, jo, så, så du har på en måte begynt å, begynt å regne deg frem til Hvor hver enkelt av disse her, her Er å få tak i og det kunne jeg fortalt helt gratis. Eh, det så jeg da, lurer på, skal de, skal de liksom bare samle en homeliter med då prompt og rap? Mm -hmm. jeg kanskje jeg kan sende den til han der, Kim Jong? Kan han lage et eller annet, Ja, han lager en det han. Ja, det var ikke noe lurt der. Hadde jeg fått, hadde du samlat nok kupromp mm -hmm. i en bombe og smelt den over mitt hus, så har jeg flyttet. <laughs> kan jeg bare si rett og slett. Men også tenker jeg jo, etter hvert så vil jo denne teknologien her bli allemannseie. Og det er jo ikke greit, for da er jeg ikke bekvem Når jeg stender i fruktuller på å gå opp Og stender der, og så bare lurer lure Ud en liten smyger, og så plutselig hører jeg bare Hei du! Haha! Ha! Kom nå ud! Ja, Fordi noen er fanget den liksom Fordi noen er fanget rett og slett setter Og det er sånn, jeg trodde Du tenker å oppdage du når du mener ja, fanget opp ja. For det, det som egentlig er greit med, med Å fange opp, du er klar over hva det egentlig er, ikke sant? Ja da, jeg, jeg valgte å spille litt på ordene Ja, jeg skjønner mm. Spille litt, litt. Spiller litt Spiller litt på ordene. Men jeg tänker det Noen ganger så kan ting vi sier misforstås Så det bare blir absurd Ja Og da mister vi folk, ikke sant? Det det mister ikke vi jeg. han ene lytter Jeg tror ikke han Jeg tror han er såpass Eller hun Hen Da tenker jeg den personen Er såpass oppgående At det bare Jeg tipper den personen Er såpass glad i oss At uh, Hen mm -hmm. Fortsetter å være glad i oss ja. Ari Ben Spacey tog meg på ballene Mhm mm Og det tänker jeg at Du min venn Ari Ben Burde faen være glad for Ta det som en kompliment hadde, hadde Kevin Spacey tatt med av har Så hadde jeg skryttet det Hemningsløst ja. jeg ikke tatt frem Hashtag me too Nei hashtag look at me Hadde jeg sagt Look what I did Jeg hadde vel ja, på men, Osten, også, hadde jeg hadde ikke... Han har kløp meg i bogen liksom, Så hadde jeg jo Hørnet ut mann vond Men, men hadde, Han, litt, han var kilt meg litt forsiktig så, litt. Hva sa du nå Hva sa du Kevin Spacey skal gjøre Sutter litt på fongene Da sutter man litt på testiklene Ja, ja. Så har det tatt Begge som en et... Begge samtidig Eller bare en om dagen uh, Jeg er litt litt det blir varmt Så får han jo <laughs> Så får han bare inn en Hvis ikke sånn Jævla særkjeften Men i alle fall Så kom det her noen dager etterpå Nye årskreft, Som gjenger inn under Samme kategori Eller inn under Samme overskreft mm. gaming nye... Ari Ben Tok på fongen <laughs> ja. Nei Det var det det at uh, Ari Ben Forsatt jul Hos kongen for Ari Mhm mm ja. Ja, hvor er det så tenker han... jeg, er det en sammenheng? Det er jo, det er jo sikkert at barna har sjul Jeg tror han har jul, vært litt odikula og, og, og så kommer det frem at, åja, oh Kevin, Kevin Kevin, som jeg kaller ja. ham da ja. <laughs> Det er jo kjæle navnet han sitt uh, Kevin Spacey tok han på ballene Da eller, eller er det unge Men har han, hatt, har han hatt en jul uten Eller det er det første av året Det her. vet jeg ikke, overskriften ja. Det er det jeg til å ha Ari B, hvis du, du har lyst til å oppklare mye av dette, sånn, så er det bare å sende mail til, til TommyAlphaKrøll, godnytt.no. Ja, eller ett som de sier i Q17. Det, det, jeg synes, føler at, så lenge jeg unngår snabel A, så er jeg innenfor. <laughs> så er geit, faktisk. Uh, ny overskrift. Norsk kvinne tatt av PST for forsøk på IS-deltagelse. Del IS IS-deltagelse? IS-deltagelse, Det var to ord som... som så hun sat. klarte ikke det? Nej. Gud, jag tänker du har försökt liksom du försökte och bli med Og sen klarade du ikke att bli med. Nej, var väl inte nå noe... Var inte man kanske. Nej, det är ju lite dålig sjövägstid. Det kan ju vara det. Jag tänker det är ju det är lite later, du måste få det att bli misslyckat, vet du. Det men då börjar väl och det går stångs nytt. Ja, men, ja, men det är väl lite eller damblit ja, så kul med islängor. Nej, men det... Vi var ju fan en period. Ja, ärligt. Jag gör lite för dig. Men det var jo sånn Jeg så jo på det sånn som jeg så på Al-Qaida Og Al-Shabaab og alt dette At det mm. er sånn, dette blir du de kvitt Men det virker som sånn de faktisk klarer litt Ja, grann. jeg tror jo, ja, det vil jo alltid som noen sånne uh, Skjeggetes sånn uh, Ja, noen sånne Med litt sånn kort sveis over høra Og litt lang sveis uh, under haka Altså for de som ikke kan se meg, så beskrev Steffen Borgård som er akkurat. Men jeg vil ikke si at jeg bare er langt kjegger når har gaffet det, sånn jeg Det er litt trist. Det, hadde, det fikk jeg en periode, for det ja. at hun barbereren min rett og slett lagde det sånn, og det var ikke greit. Jeg, det er, ikke at jeg ser intelligent ut. Hvis en barberer, ja. så skulle jeg kun akseptert eh, kvinnelige barberer som heter Barbara. Eller Barbro. Barbro eller Barbara. Ja. Ja. Det er den som duger. Eh uh, ja, då har du där där på något du så dedikerad. Du du så ja. du, du skönjer det är ett kall, ikje sant? Ja, du kan ikke, og du kan inte ha bytt en ram. Nej. Ja, du måste ha blivit döpt. Då hade det meningen, ja, jag ser den. Kraftige Bitcoin svängningar. Ja, det är ju uh, Det är det är som snackar om Bitcoin som dagen. Ja, uh, de satte jo en rekord här på 150 000 kr per Bitcoin. Ja. Jeg kjøpte jo, jo en 10-12 bitcoins her nå. For, gjorde du det? Uh, uh, det gjorde du hvertfall ikke. <laughs> nei, en, uh, det gjorde jeg ikke, men jeg skulle gjøre det. Du hadde tenkt det, ja. Jeg hadde tenkt det. Men så tenkte jeg ja. at jeg skulle heller bare lage dem, sånn som de man gjør. Ja. Og så ble du det... Du kjøpte sånn en smymaskin? Nei, nei. Jeg, sånn, jeg kjøpte da en, sånn, en en spa. En spa. <laughs> så, så skulle vi ut og grave etter et bitcoins. Men... Det det krevde at jeg brukte mer enn 20 minuter På ja. YouTube samtidig som jeg brukte At jeg brukte YouTube som en slags Google-sak uh, Og det ble litt mye jobb Ja Og da lot det bare ligge Ja Og det, siden har jeg lett godt med det Ja Jeg leste jo en fyr som var så eller, Nå som Bitcoin er i, i vinden Så så jeg en um, sånn skjermklipp av en av de, de aller tidligste ute som, Da Bitcoin lot seg omsette til noe som helst Ja så var en som var jævlig fornøyd, for han etterpå hadde kjøpt seg pizza med bitcoin. Ja. Pris? 10 000 bitcoins. Med pizza. Og med penger, ikke det? 160 millioner dollar. Er det ja. nå da? Det er en litt dyr pizza. Ja, nå er den litt dyr, men ja. da han kjøpte den, så var jo bitcoin... Ja, ok, vært... så han betalte en fer pris for han den gangen, ja. Ja, ja. Da er jeg med. Ja, nei, det er klart, er du så du ruga på, det har vært veldig tidligere, så er du heldig. Ja, men det får... Men så jeg de som har 150 000 per Bitcoin jeg, kanske kjip da, en 10-12 stykker som du sier ja. Og så da han Så nei, sorry Mac Du har tapt 25.000 per bitcoin du har kjøpt Ja, ja det, det går opp og ned med den greien her sånn. det... Ja, men det har blitt så hypet opp det er bare er opp, på, opp opp, opp, opp Og så plutselig mm. banker Og det synes jeg er litt festlig Så lenge jeg har gjort en del av det selv Ja, det er lett å ekspert, Ja, det er det um, Siste og femte overskrift Anklager Trump <laughs> Fy faen Trump spesial Nummer 45 Ja, nei da der. Jeg vil at alle skal vite Hvilken pervers fyr han er då Kevin Pessi som sa det. Det var inte, det var Arevin. Arevin. <laughs> Nej, där där det gänglar rätt så på att det at bilda Hodama är riktigt nog tätt i i fakt, eller sån i bevegelse, men det bilda det, det kan gott være at det bilda tal hos sin ur i färdig head på något. Men jag tänker det Don Trump at där som du har grabba ho här i pussin så Er du faktiskt gillar på versfo, vad kan man fin. Gammel gammel gammel ry, vill jag säga. Si. Oj. Ja, det var ändå du... liker då. Ja, men hos hållits mul som var 80. Men jeg känns inte var vilken norsk tidning. Du har ju varit Nej, jag har varit jag har varit det. Jag tror det var stort sett väg jag hade as stort sett. VG. Ja. Ja, stort sett VG. Det är bara en av vis egentligen. Det där jag ligger bäst. Ja. Till slut så ska jag fortälla dig min vän At mig har fått tillsent. En challenge. Är det det du sent på video istället? Eh, uh, nej, nej. Det den har mig ju fått Ja. Men vi har fått en challenge at... Uh, Sju svartøyt bilder på Facebook? Nej vem av oss klarer å bli med på farmen? <laughs> så ja. så Greia har gjengret sett på det da, at vi skal melde oss på farmen? Begge to? Begge to skal melde oss på. Ja, da, det kommer vel til å... Hvis noe da, så kan du i hvert fall gjøre at vi får to nye lytter til, til dette. Ja, jeg, jeg kan jo bare si som så at Dersum er mod alle formodninger av en eller annen jævla syke skulle bli plukket ut til å være med på en fucking farm. Jeg har jo ingenting å gjøre på en jævla gård, og dessuten var vel neste års innspilling farme i GOK. Ja, i motsetning til alle andre tider, så har jeg sikkert vært nede på Pilestred i Oslo. Nei, nå har de jo vært i, på Sørlandet de to siste årene. I, i, i år var jo i Arendal, og i fjor var de jo rett oppover til. Å, Arendal, der, der er det jo så sentralt og flott. Nei, det er ikke lange kjøreturen. <laughs> sant men uh, jeg, jeg vil det, uh, vi, er sånn, har vi blitt utførret til å melde oss ærlig og redne på farmen på Ornb. Prøv å komme oss med. Hvem av oss kan klare? Og jeg har ikke fått uh, jeg vet ikke, jeg, jeg har en faske... kjæreste hjemme som kommer til å bli ilsinte hvis jeg borte i, hvis jeg vinner lenger da. <laughs> Vill ni förfar jag när du vill köpa hytter då men jag vill jag vill det nog på över det är helt klart. Ja jag tror, tror du du kan riva hyttan, kan ni sätta upp den eller sälta alls sitta på på tomten det Ja kanske. Men jag vill kanske ha jag vill jag önskar mig kanske inte fäste tomt nästa gång. Nej. Men du färjar kan en bil och hytta och det jeg tror jag Stine Junge har blivit glad for att ja, att ja, du var rätt att om du bara Stine 12 veckors frånvaro tänker jag det är ju den der... tänk och dig och vara utan defin i 12 uge. Ja det är sant. På toppen av alt så kommer man hjem med en faen splitt ny bil. Ja. Tenk å jævla... Tenk, og en jævla kjernesmør også. Tenk, det, det ja. tenk å jævla sura ha blitt hvis du hadde kommet på annen plass. Ja, det hadde jo ikke, ikke vært en drittmørsel. Å oh, fy faen. Men uh, vi kan gå ta imot denne overforlgingen som helst på. Men jeg, jeg kjenner jeg blir... Jeg, jeg tror ikke vi bli trukket med... Jeg, jeg, jeg håper jo du gjør der som en du vinner den da, så sånn <laughs> Jeg har jo tenkt tankene at jeg skal være på noen sånne reelle ting jeg har før vet hvor lite interessant jeg er i sånne setninger Jeg er han fyren som, som, som bare ikke gjør noe Jeg tror kanskje jeg hadde blitt, uh, jeg jeg hadde blitt koneholdning på sånn en gård <laughs> Men det er fordi at jeg hadde, jeg hadde gått og sytt og klagd og vet, for, jeg, hadde, jeg tenker at jeg hadde slanket meg hele dag og kjøtt mad Skal på det jævla markedet og så Åh, oh, kjødd, jeg hadde jo faen meg kjøpt 20 kroner kjødd, takk Så hadde fått i hyra ditt men, uh, Nå snakker du om ting jeg ikke helt skjønner Nei, du, jeg har sett mer på det men, men i alle fall uh, Ja, jeg skal, jeg skal sende, sende en mail tilbake til vedkommende og, og så be om uh, Jeg ja, har jo en sånn slags ulgenser I alle fall er det ikke det som farmen ting Jo, ja, jeg tror ja. du hadde du... Det er sånn, litt vinterfarmen Det er ikke det kanskje Hvis det er sånn der Nei så, Det skal være sommeren Det må være sommeren Å fy faen Å, bo opp... på 1700-tallet Å, ah, oh, fy faen Nei jeg tror du på 1900-tallet På 1900-tallet, 1900 ja. Oh, ja bare... det, blir, det blir da 1918 til neste år, skal det få til det. 1918, ja. Så det er akkurat uh, hørt om at noen har sendt telegram til noen, ja. Det er, ja, og de har vel akkurat nyheden om Titanic har kommet, 6 år sinket til... <laughs> ja, det... Nei, var det 1901, eller var det 1912? 12. Var det var 12, ja. Var 12, men 12. men uh, farmen 221, 2050 tenker jeg blir god Det er mye datastyring som Jeg ja. kan bli på den Ja Det er altså vår challenge Så ja, vi skal ta imot den Ja, ja ok Og så skal vi melde oss på Og jeg, jeg, jeg, jeg må jo si Med hånda på hjertet At jeg blir jævla stressig Jeg kommer til å takke nei Hvis det kommer med Jeg kommer til å feike hjertinfarkt jeg Kommer du til å takke Ja, ja, ja Jeg har aldri vært fra min Hva er, er poenget da? Da tar du plassen fra noen som Nei, de har jo stand -ins. Jag ska bara leva lyckligt med att de valde farma mig. Haha in your face. Du måste si. delta. Seriöst. Du er jo den siste Åh. som genomför något som helst när att det börjar att regna. Du blir som en femåring som i barn nej, sätter dig ner. for kall mig för halvvägs Tommy. Nei, det jävla kommer jag med på. Det, det der, det der. Den rollen er det andre som har. Eh. Uh. Det är klart du ska være med om det blir trekt ut. Okej. Okay. Ja, han check. Då meddelar jag dig på. <laughs> Der, vi vi sjeket henne nå Jeg var litt klammere Den svar ikke kommer <laughs> Men ja, greit vi, vi, på, vi skal meldes på neste års varmen Begge to Jeg tror ikke vi kommer Og jeg håper i alle fall ikke vi kommer Og det, min venn De kommer til å spørre Hvorfor vil du på farmen? Nei, jeg vil egentlig ikke Jeg har egentlig ikke løst Men jeg må Jeg blir utfordret til det Jeg blir, blir, blir truet ja, til det Jeg tror det Jeg kaller det for trussel ja. Min venn Takk for alt Ja For denne gangen Nästa gång blir det jule spesial. Det vill tin visa. Det visste inte hur nog men det som tas heter jules neste gang. Ja, okei. Okay. Og, og troll. Og ja. og Nei, det stod være i går. Ja. Vi få 15 vergrender. <laughs> ja, Ska synge kor. Samtros ja. Det eneste dørkoret i hele Vennesla skal komme hit og synge. Ja. Ja. Att gang så får vi rett og slett uh, sei ei god for, før julstid. Vi kan ikke sei god jul enda nå. Nei. Vi kan si god Gledelig jul. jul. Si Gledelig jul, det? er litt sånn mer vopsent. Det er mykksmars. Mm, <laughs> ja. Takk for oss.